Про Президента України від 5 липня 1991 року. Президент України при вступі на посаду приносить присягу на одному із засідань Верховної Ради України. Текст присяги і порядок її принесення визначаються законом України про Президента України. Президент України виступає гарантом забезпечення прав і свобод громадян України, державного суверенітету України, додержання Конституції і законів України. Через систему органів державної виконавчої влади реалізує Конституцію і закони України, представляє Україну у міжнародних відносинах, є головнокомандуючим Збройних сил України, забезпечує обороноздатність, національну безпеку та територіальну цілісність України, керує і спрямовує виконавчу діяльність Кабінету міністрів України, очолює систему органів державної виконавчої влади та забезпечує їх взаємодію з Верховною Радою України. Подає на розгляд Верховної Ради України проект Державного бюджету України та звіт про його виконання. Пропонує на затвердження Верховною Радою України кандидатури прем'єр-міністра України, міністрів закордонних справ, оборони, фінансів, юстиції, внутрішніх справ та голів Державного комітету правах охорони Державного кордону і Державного митного комітету. Вживає заходів до захисту інтересів громадян України поза її межами, нагороджує державними нагородами України, присвоює почесні звання України, вищі військові звання, дипломатичні ранги, відає питанням громадянства та інше. Президент України на ґрунті і для виконання Конституції і законів України видає укази. При президенті України функціонує адміністрація президента, що є допоміжним органом, складається з кваліфікованих наукових консультантів, політиків, правознавців, економістів. У її складі створені консультантивно-дорадчі, структури і соціально-економічна рада, комісії з політики правових, зовнішньополітичних питань та інші. Глава 24. Кабінет міністрів України, уряд України. Кабінет міністрів України, уряд України є органом державної виконавчої влади України. Він складається Прем'єр-міністра України, першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра України, керівників Міністерств іноземних справ, оборони, фінансів, економіки, юстиції, внутрішніх справ, зовнішніх економічних зв'язків, зв'язку, транспорту, голів Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Державного митного комітету. Президент України, який керує діяльністю Кабінета міністрів України, може ввести до його складу і інших керівників центральних органів державної виконавчої влади. Кабінет міністрів – у межах своїх повноважень розробляє державні програми соціально-економічного розвитку України, регулює економічне і соціальне будівництво в Україні, реалізує загальнодержавні програми економічного, соціального і культурного розвитку, забезпечує національну безпеку та оборонну здатність України, Проводить зовнішньополітичну і зовнішньоекономічну діяльність України. Кабінет міністрів України видає постанови і розпорядження. Він об'єднує і спрямовує роботи Міністерств України, інших підвідомчих йому органів. Глава 25.